adiós tan boi Més de 40 anys amb tu Galegos no baix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 Hola botas de Julio, ¿qué tal? Benvido, moitísimas grazas por atendernos. Eh, por a parte que Chetotota, felicitacións porque ti como antropólogo tamén tes eh, moito que ver co, con este día da antropoloxía. Bueno, pois pues mira, eh, xa que se celebra o día da antropoloxía, pues, eh, Quero romper nos romperon a favor desta, deste oficio, desta profesión ou ou desta liña de investigación porque moitas veces parece que se ten esquecida. Mm. Sin embargo, sempre foi un complemento perfecto para para esos estudios históricos, arqueoloxía. Eh creo que aportamos un punto de vista un tanto diferente, pero quizais máis cercano a cultura eh, popular, a cultura da xente. Por eso, por eso me gusta tanto e por eso me gusto sempre eh, estudar nessa liña. Pois eu comentábache, me quedado o feito de que hoxe célebrase precisamente dice que o terceiro xoves de de febreiro de cada ano célebrase unha fecha sinalada porque a Asociación Americana de Antropología dedicou dedicou a recoñecer precisamente e compartir este fascinando mundo do estudio Amiga. científico da humanidade. Entonces nos, pois é unha coincidencia e un caso pero en realidade nos eh, tiñamos pensado falar contigo precisamente para eso, para que nos axudes a coñecer moitísimas cousas que ti tes eh, recollido eh, al, algúnas no libro en outras publicadas ¿no? eh, agradecerche moitísimo que estés con nosotros, eh, bueno, vamos a comenzar a, a coñecer cousas que, que, que primeiro ese libro publicado que ao mellor ainda, podes, ainda se pode atopar en algunha librería ou pedir a, alguns, a, a alguna persona non sei, sé, algún editorial, non? Mm, bueno, eh, sería máis fácil pedirmo a min directamente porque a estas alturas a tirada que tiña xa, xa está agotada Vaya. De todas formas si sí, se poderán pedir porque vou pedindo máis eh, vale. non, habr, non habría problema Porque se ponían contacto can... contigo, non? Con Bruno, vale Si, sí, vale, si, sí, sí, vale, con, vale. conmigo directamente eh, sin problema, vamos vale, vale, vale. O caso que este libro en realidad é unha parte eh, unha parte do que en principio non, non, non iba a facer Pero ao mm. final dicen, explícome. Si. Sí. Eh, fai moitos anos xa, no 2000, bueno, tantos non, no bueno, taxi 20 anos, no 2007, te mm. publiquei un libriño pequeno que se chamaba Guiar queróseca do Alto Tâmega. Ah. A miña pretensión non era máis que seguir os pasos de Tabuada Chivite, eh, que é claro, un, un gran investigador da, da zona do Tâmega, da zona de Verín. Un grande, sí, sí. Recorrer os lugares onde el estubera de consignar cousas que o mellor pois non se viron, non so momento, non estaban catalogadas, pero simplemente por, por puro ocio, quero decir, tampouco estaba metido nese momento en esas cousas, pero a verdad que me esto em, em, o libro público no 2007, empezar empecéis sobre 2005, aproximadamente 2004, 2005. Uh -huh. Que ocorreu que pasando por todos e cada un dos lugares de que que estaba da archivitecito, citara nosos libros terminas pasando por moitos outros. Entonces, uh -huh. claro, eu, cuando paso paso por as aldeas, sobre todo, eh, bueno, poduche decir ou adianto che eu, xelecer de como antropólogo, antes diso, penso que a necesidade non me deixou. Foi a partir desse momento eh, simplemente por ocio, ¿no? Sí, sí. Eh, iba parando nas aldeas que coñecía de nome ou simplemente pasaba por elas, pero nunca paras. Uh -huh. Entonces, eh ao mesmo tempo que iba buscando esos lugares de Tahuada Chivite eh, iba parando en esas aldeas, e ibas Xa, di, directamente fotografiando de manera completa, casi catalogando de arriba a abajo, todas as casas, to, eh ao mesmo tempo era curioso porque quando entezas a sacar fotos nunha aldea, mm. as aldeas teñen moi pouquiña xente, a xente preguntase por qué, ¿no? Entonces, sí. unas das preguntas que máis me levan dito hasta ahora era si eu era do catastro. <risa> claro. Por si acaso, foto... non? Dime? Por si acaso, a ver se si ibas a recoller, non? Algún... Exactamente, entón, claro, claro sacaba a foto das casas, sí. a xente cullía bueno, pues, sí, sí. o caso que saca pues, sacaba do, do erro, pues, non, no, no, hai que un visitante, un turista, de ver estas cousas eh, uh -huh. e, e inmediatamente facían outra pregunta, digo isto porque é un, un protocolo social moi interesante nas aldeas, sí, uh -huh. no momento que xa ven que non estás que non eres unha persoa interesada, sí. pergúntate tú de quen vexento. Ah. Porque é unha pregunta universal, non? non, ya, non pero... É decir, de, de onde eres, porque ves por aquí, que vas, claro, claro. non? Pois claro, a, na, na miña comarca resulte moi fácil, porque sencillamente dicía, bueno, pois pues, son de Medeiros, ai, ah, si, sí, bueno, pois pues, ao final sempre salía sí. que eu estuveran a mil un de Medeiros, que se casou non sei onde, non sei cando, tal, conócelo. Pois sí, sí, sí, moitas sí. veces non lo conocía, uh -huh. pero eu decía que sí. Ah. Porque porque también a maneira de que a xente vai xa guarde Conxeñar, sí, sí, sí eh, eh, claro, como había un plazamente Que o Aris simplemente iba por, por pasar un rato Por dar un paseo tal pues a xente abríase mm. Entón claro, entre unas cousas e outras Como a mí me gusta falar que a xente maior eh, Empezaba yo a contar o mellor Algúnha lenda do meu pueblo Algúnha historia eh, eh, E despois eles en Granada E empezaban a, a contarme todas todo o que eles sabían Ajá. Era curioso porque Terminabas falando con un Pues empezabas falando con un e terminabas xuntando mellor a mitad do polo alrededor redor. Claro. Eh, un desde cindo a outro, no, que non, que no era así. Que era", bueno, al final era unha discusión amistosa, sí. pero eu ali, como espectador, de verdade, xo digo que aprendí moitísimo. E documentación, lógicamente ah, Claro, claro. claro, claro eh, decir, eu sí, empecé sí. a gravar, empecé a escribir, empecé a... Eh, claro, todo eso em, empezou-me a dar un punto de vista tamén completamente diferente da miña terra. Uh -huh. De tal maneira que o que dixen foi mira, eu Esto vouche contar así por un pouco por, por encima, ¿no? eu eh, con doce anos, eh, precisamente con 12 anos en sexto de GB, foi quando empezó ou enseñanza en galego en Galicia. Ah. Eh, Tevemos tuve un profesor eh Xambieito, que empezaba precisamente a dar clases ese ano, ¿no? Le uh -huh. foi, eh, bueno, era era novinho, era un un dinámico, era muy mucha fuerza, Muitísimas das cousas que él contaba a min quedaban sem grabadas, date conta que claro, nesse momento tiña 12 anos, era unha esponxa. Sí. Eh, unha vez, vez dixe unha cousa que me quedou grabada para sempre, que foi que otero Pedrallo que no. además de escritor e investigador e todo ese era un xeógrafo sí, de categoría extraordinario, si sí, si sí. si. Dixiase, dicíase, dicíase del que el recorrerá as 37.000 aldeas. Si, <risas> sí, sí. non atopei un documento que me certificara que efectivamente recorreu, pero sabendo comer outro pedrallo, eh, touxe visos de realidade. O caso claro. é que quando, como eso tinha na cabeza, disse, joder, pois o melhor non me dá vida para para visitar as 30.000 aldeas de Galicia, pero por lo menos as 200 aldeas da miña comarca seguro que me dá tempo. Mhm. Uh -huh. Entonces o que empezou un pouco como ocio eh, convertiu-se nun, nun hábito. Muy ben, muy bien. E, Entonces empecé a hacer un catálogo completo, eh, o, o intenté que fuera o máis completo posible, tanto te das, tendo 97 aldeas da comarca de do Tameda, tá, mais os seus arredores, es decir, mm. eu pode que, hombre, después de ese libro edité outro que era dos, dos petrólitos de do Alto Tameda, mm. que pasamos de ter 27 catalogados, agora mesmo temos 350. Casi nada, casi é, nada. É, Claro, sí. eh, involucrei a xente que de entrada non sabía ou non non coñecía esas cousas, que involucrei a xente das aldeas a buscar este tipo de pedras, por exemplo, para pa avisar, para que estaban uh -huh. aí es eh, decir, no no quero botarme flores, pero mm, cuando botas unha pedriña a rodar por monta abaixo, mm, é posible que empecen a rodar outras pedras, sabes? Uh -huh, Entonces é uh -huh. so uh -huh. Bueno, pois pues, eh, todo eso foi me levando a facer un catálogo completo de todas as aldeas da da, da Dotámera. Uh -huh. de, de feito, incluso inventei un nome que non existiu nunca, porque digamos que eran varias tribus, a tribo dos Tamagani, o ¿Eh? tribo do, do, do, do, dos dos do Támega, non? Támega, si. Sí. Eh, era unha parte do que é a actual comarca, non? Mm. Pero para inventarme un nome que englobara todas as terras, pues inventei o país dos Tamagani, a Tamagania. Mm, mm, mm. Entonces este me lleo a ese a, libro que saqué despois falando de aldea en aldea, as aldeas da Tamagania. Pero que ocorreu? Que cuando fiz unha segunda edición desse libro, un libro moi moi moi moi solicitado, non? Eh, resulta que eh, que completar un pouquiño cunha visión un pouco máis aladas rayas, tanto da de Portugal como como do resto, intentando ofrecer a visión das aldeas lindantes da comarca. Mm. Sí, pero, sí, claro. Eso foi un, eh, bueno decir entre comillas, un error. Porque claro, de repente poste a mirar as 10 12 aldeas que lindan por este con, por concello, por a parte de Baltar con Cualedro, por exemplo. Sí. En non ver as outras aldeas que non lindan, pero que, que están aí ao lado, eso era o error. Entonces dicen, bueno, pues entonces habrá que verlas. Entonces de repente completei Baltar sí. e despois empecé con Transmiras e completei o Concello de Transmiras sí. pero claro, despois estaba un pouco máis ali Xarreao, Xavilar de Barrio que, que, que coñeto ben, e dixo pero como vou quedar sin fotografías sí. e bueno, <risas> ao, final, ao final completei os 11 Concellos da Línea mm. son tres pentas seis aldeas que foi no que desembocou neste libro de Aldeas da Línea Alta que, que eu que acabo de publicar que que fixen máis ou menos algo como que fixen a Tamagania no, quizáis non tan completo, non tuve tanto tempo pero sí intentou ser, eh, ir máis alá. De feito, eh, o próximo mes, se eh, o rematei, vou completar, digamos, a visión do cuadrante sur de toda a provincia de Obrénse con outro libro, son as aldeas de Viana, Vilariño e Asquieiras, que serían os concellos de Agudiña, Mezquita, Viana e Vilariño de Conso. Digamos que eh, con, con estos tres libros estuvo observando unhas 750 cincuenta aldeas, do que é o sur de Galicia. Un bloque bastante compacto de, de, de, de culturas, de tradiciós, de que conta que neste cuadrante eh, conservase a maior parte dos entroídos tradicionais de Galicia, eh, conservase unha un, visión do mundo bastante particular pola raya con Portugal. Eh, esta zona de montaña máis dura de Galicia que a zonas da segunda eira, é decir, Pena Trevinca, uh -huh. eh, Manzaneda, eh, Uf. Edreira... Uf. Uf. É, decir, é un lugar...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 sin non guardar a memoria de todas estas pequenas aldeas que desgraciadamente en cuestión de 4 telediarios van a desaparecer. La maior parte de estas aldeas estamos falando que teñen una media de unos 20, 25 habitantes, moitas delas incluso menos. Eh, decir, hai moitas delas que están desgraciadamente condenadas a desaparición. Hm. Mm. En o futuro, eh, pois pues, virán arqueólogos, e virán historiadores, se dirán muitísimas cousas. Eh, eh, menos mal que os hai.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 pero o antropólogo ve algo máis, o antropólogo ve que detrás desas pedras existiron mm, xeracións de persoas que mm, que reduciron o seu universo a ese lugar. Sí. Entonces nese universo tiveron todas esas emocións da vida, que naceron, viviron, casaronse, morreron, sufriron, riron, bailaron, sufriron outra, outra vez. Eh E todas as súas vidas giraron alrededor redor dese lugar Que agora non ten xente Esos lugares, ao mellor, non pasaron grandes feitos históricos Como para que os recorden os grandes libros Sin embargo, tuveron historia, tuveron emoción E esas pedras siguen guardando todas esas emocións E sin que estén arruinadas entonces a miña pretensión era guardar a memoria De que hubo unha xente anónima Que viviu esas pedras E que merecen un respeto En cuestión, por lo menos, a nivel cultural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 que me conoce a nivel de investigación e todo eso e, o, e veciños e un pouco máis vale. poca xente pode estar máis interesada así que, muy, muy pois, cando se vai conhecendo sí, pero bueno Bueno, entonces hai unha página ou hai un sitio onde poden poñerse en contacto contigo directamente ou ou, ou solamente ou hai nas redes apare aparece o teu nome Eu penso que por as redes sería seria máis fácil porque vale. Bruno Tamagani Rúa Vale Vale, e vale. eh, a través diso eh, vamos, simplemente por mes, señor que sea, pois pues, eh muy... de feito teño, teño moitos outros libros, o que pasa que bueno, xe a maior parte son unha colección de de, de, de de catálogo de patrimonial vale. de toda a zona do, do Támela. Unha, unha cousa que é importantísima, é as construccións galegas, tradicionais antropolóxicas, é decir que, que teñen un patrimonio que é un patrimonio ó, fora de serie, porque algunhas casas seguro que hasta teñen restos romanos, non? De todo. É, teño atopado incluso un resto de de, de, de cortados Vaya. que estaban a la peneda donde cortaron que pusieron en la pared de pa pafor, pa eh? de repente ves algo, normalmente deberías ver sí, pues un, un una piedra de monte, pero no, te, la, te lo alica a casa, eh? sí, hombre. Claro. Sí, sí. cuenta que por ejemplo en los últimos años le van a to, bueno, le vamos atopado entre un grupo de gente grande eh, aras eh, las lá, lápidas mortuarias romanas vale.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 a nivel histórico é que por debaixo pois hai moitos restos que ainda, ainda están por descubrir. Claro. Eh lógicamente a xente non lle dá importancia, e, date contas pa aí 200 anos, por exemplo, cos tivo con unha casa en Castrelo de Gal, sí. eh por dentro donde onde onde metían a facenda, había unha área dedicada a Diana, nada menos. Si. Sí. O... Bueno, por pues resulta que non se descubriu mas que nada porque había como 60 centímetros de esterco. Si. Sí tapando a pedra. Claro, es que es imposible que se vira. Oh, sí. Un día de repente, alguien se le ocurre limpiar, le dice, "Coño, mira, hay que ir letras." Sí, sí, sí. O, o por ejemplo una pía por sporcor que, que era precisamente una, una un un, un anterior, ah, es de decir, sí, sí. Bueno, me, sí, de, sí. De, de, de esas también, o sea, sí, sí, sí, sí. cada sí. leito salto medieval, sí, sí, sí. incluso pías, incluso pías eh, de bautismais, sí. románicas. Sí, claro, Están y... haciendo de de de, de, de, de, de, de Eso uh -huh. lo que pasa que es verdad que nos pode sorprender porque a nivel bueno, a, a día de hoxe, pois pues, o concepto que temos de conservación lógicamente é algo novo, é algo de moitas quantas décadas e, e aí estamos neso, ¿no? Sí. que nos pode sorprender ver unha cousa tan valiosa pois pues, facendo eh, un uso tan banal, sí. así, ¿no? sí, sí, sí. Sin embargo, é é o normal. Eh tamén temos unha cousa, gracias a, a ese tipo de cousas lévanse conservado moitas pezas de moito valor. Sí. De eh... outra maneira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 O que eran. Eh sí, sí, sí. que gracias a eles temos moito, moito, moito que temos agora e moito por descubrir. Claro, unha unha preziosidade que ivas descubrindo pouco a pouco e que quedas sorprendidísimo e además despois quedalo de de xealo catalogalo, por lo menos fotografíalo para que quede aí para a posteridade. A verdade é que seguro que te topas con, con, con curiosidades extraordinarias eh por esa zona que que que ti comentaches tan importante que por exemplo hai os montes do Inbornadoiro e además para para, para cavalos ou para do Misquedo quedo ou calquera outro sitio deses de aí que, que parece que antes estaban tan pouco comunicados e que tiñen pois verdadeiras xoyas, non, algunhas delas, non? Si, sí, dáte conta que claro, o, o mundo en pequeno tamén ten as súas divisións, non? Entonces, uh -huh. mesmo as as pobacións de de Chaire ou as pobacións de Val, con que, que as pobacións de de, de montaña, sobre sí. todo as que non estás citando que son xa casi eh terminais, decir, que por detrás de lo solo queda a serra. Sí. es eh, curioso, es verdad, son sitios que quedaron muy muy aislados, a pesar embargo. Sí. Sin embargo, a mayor parte de esas aldeas pegadas a serras normalmente eran las aldeas más ricas en no su momento. Uh -huh. Porque a, digamos que solamente o, o territorio tan grande que tiñan uh -huh. dáballes para ter unha cabana gandeira moi grande. Uh -huh. eh, realmente Podéis eh, pues pode, pode citar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 non se concentraban grandes capitais. Uh -huh. Estaba todo, un, digamos, un pouco máis repartido. Sin embargo, na montaña era diferente, era sí. había que que que traballaba moito, eh, que terminaba portendo, por ter moito moita vaca, moita ovella tal, terminaba ganando, de jeito. De feito, eh hai cousas espectivas, precisamente en todas esas serras, existiron eh, hasta fai 60, 70 anos, ou até anos, grandes feiras gandeiras que te tiene muito que ver ca trasumancia. Claro. Entonces, se programaban ao unha vez o ano, ali xuntábanse vaquerías de todos os lados, se mellor xuntábanse 10.000 cabezas de ganado, eh, contratantes, contos por que? Porque desde as terras, digamos que se distribuía moi ben por resto de Galicia e pa Castela, pues toda esa to, toda toda esa ganadería. Entonces, claro. eh, era unha pasada, o pasa que claro, todo esto, eh tes que, tes que fiarte de um, varias cousas, unha ametrotoponímico, ¿no? buscar sí. lugares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 Eh, temos un problema que había, habría unha cuarta vía de coñecemento que sería a investigación arqueológica claro pero claro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 A ver, aí, aí hai un tema moi grande, eh, que é a microtoponímia. Eso, eso. Os nomes dos lugares. Eso, eso, eh, eso, eso Que claro. ocurre? Os nomes dos lugares son todos... Eh, todos, en realidad, representan a historia dese lugar. Uh -huh. E la, a maior parte dos nomes non se lhe escuxeron por casualidade. Non chegou un home ali e dixo, ah, este volle chamar e tal. Non, é dicir, ten que ver pues, tal, con, con, con alguna característica do terreno, con algún feito que aconteceu aí é cun detalle moi particular, que a retranca ou humor da xente. Eh, moitísimos nomes, igual que os motes das familias, igual que os alcunes de de, de algunhas persoas, mm. veñen vindo de alguna broma, de alguna de algunha brincadeira que tiveron entre eles claro. e que quedou. Por claro. que? Porque o, co humor queran sen melloras cousas. Claro. Tamén tamén co drama, de verdade. Si, sí, sí, sí. por exemplo, teño un teño un exemplo moi bonito dun dun home que me estaba enseñando en unha aldea que se chama Silva, no, no concello de Ríos, eh, había un unha curva no camiño, mm. e o señor da, que me estaba enseñando, ese o nome dos lugares e todo, díxeme, mira, este é o revolto onde se perdeu a vaca. Ah. É un momento que estaba me contando unha historia, pero non dixo meu así, O a revolta donde se perdeu a vaca. Eh, eh, digo yo, pero vostedes conhecevos no non, non, non me vende de moi atrás non no sei sé nin quen era o xe, nin donde perdeu a vaca nin xe atopou de novo, pero sí. ese é como xe chaman a revolta Ande, sí, claro, sí. eso é es un exemplo perfecto do que hai historia deses lugares claro, e sí, sí, sí. eh, eh, vai quedando, que ocorre? a día de hoje eh, temos un problema moi grave que que esos nomes siguen existindo, cada sí. vez queda menos xente que os lembra? Eh, desaparecen, claro, claro. pero o, o, o abandono do campo o abandono do monte que, digamos, que iguala as terras. Claro. Chega un punto donde despiste incluso os propios coñecedores do lugar. Sí. O meste, claro, chegaba a e dices «Oh, facía 30 anos que non viñan por aquí, o seto sí. bicho de silver non che sei decir exactamente onde empezaba este sitio con Couto, non sei que...» sí, sí. Claro, despístanos porque o monte, o sea, a natureza, digamos que recuperou un espacio, sí. que antiguamente era dela, sí. pero que durante casi 2000 anos, esta chamada civilización agraria de de, de que do, do noroeste eh cubriu, humanizou. Si sí. agora o perder esa, esa pegada humanizadora, eh, tamén se perden hm mmm, pérdense os sentidos deses nomes e ao mesmo tempo a memoria dos mesmos. Claro. Entonces conta un hai un rapaz na zona do de especialmente dos ríos. Sí. para de... a universidade, da Universidade de Santiago. Dice, leva recollido nos últimos 20 anos aproximadamente nun área reducida de uns 400 kilómetros cuadrados, que non é sí. moito, son como tres concellos Te... máis de 25.000 microtopónimos. Carai, bueno, temos, temos que despedirte porque a, venen as, sinai, os sinais horarios. Agradecemosche Sin moitísimas grazas, Bruno. Continuaremos o, o, a comunicación contigo en outro momento, vale? Pois, pues, Cando, que irá. Moitísimas gracias a vos por invitarme. Hasta outro momento. Adiós. Peña,